І щоб шарф у тебе на шиї Летів повз моє обличчя Літож, ж Ну що ж Легкий шарф І більше нічого, ні квітів, ні стрічок У цю ж неділю Приходь сьогодні ввечері Ліно, я не розумію Це якось Ти розстроєна і через те Підеш, помирися Тоді мені важко буде тебе бачити Ні Я слова не міняю Якщо в помсту і аж злякався власних слів І того, що може ними перекреслити все, Безпорадно глянувся. Я знаю тебе увесь вік, Але мене рятувати нічого. Якщо ти... Ліно, я теж люблю тебе увесь вік, З болем вимовив він. Ну тоді що ще? І була така далека, що йому стало страшно. Мов би, ще далі, ніж до цієї розмови. Холодна і неприступна. І така дорога, що задля неї був готовий на все. Може, і на смерть. Вона бачила це, але не сказала нічого. Повернулася і пішла. Вона була певна одного, помстилася. А тільки цим зараз жила. А Володя кинувся до трактора і так чесанув в порядках, що бадилля полетіла разом з картоплею саджанкою. Він не помічав нічого, він щось кричав, шарпав важелі, і трактор хилитався, мов п'яний. Володя й оволоділа така радість, що міг зараз не те, що картоплю чи бур'ян, а чисати ліс. Вставала курява, тріскотіла на зубах пилюка, а він у тій хмарі виспівував не наче божевільний чорт. Тільки в ряди годи його, мовби щось зупиняло, він тверезів, чогось лякався, але потім пригадував усе і божеволів знову. Звичайно, він не міг не розуміти, що Ліна кинулася до нього неспроста, що поміж нею і Валерієм щось сталося, але ж вона дала слово, а більше йому нічого й не треба. І перед Валерієм він нічим не зобов'язаний. Той не запитував поради, коли переходив йому дорогу до ліни. Він ледве допрацював до вечора і ледве дочекався, поки мати подоїть корову. Мав же з кимось поділитися радістю. Та й потрібно було якомога скоріше сказати матері, адже до весілля залишалося три дні, про володене майбутнє одруження вони ніколи не говорили, чогось стидалися, про щось здогадувалися обоє, мати про його кохання доліни, а він про те, що це їй відомо. Навіть коли сусідки починали про це розмову при ній, відмовчувалася, спізнала на віку чимало, а син поки що був тільки її, шанував її. А там буде, як буде. Поки мати поралася, Володя помився в балії, у ванні. Так вони називали комірку біля кухоньки. Володя справді колись збирався облаштувати там ванну. Навіть зробив водозлив і примірявся до колонки, але не вистачило рук. Та ентузіазм випарувався. Він і так власними руками без будь-чої допомоги поставив оці хороми. Сім років зводив з потовченого ракушняку, якого навозив з Чернігова з фабрики гудзиків. Стіни по одній закладці в суботу та неділю після роботи лише верх допомогли поставити Теслі. У селі гарячого душу немає ні в кого. Але тепер, подумав Володя, треба обладнати його. І взагалі треба міняти увесь лад життя. Так одкарбував у думці мандруючи через анфіладу кімнат, лінінджарт, до шафи за святковим одягом. У них і справді анфілада, три кімнати одна за одною, фарбовані підлоги і фарбовані стіни, двоє ліжок з гірками подушок, на яких ніхто ніколи не спить, і покривала не перестилаються, а живуть син з матір'ю, як і всі сулаківці у кухонці. Там стоять два старі тапчани, на день мати надіває на подушки білі наволочки, а на ніч скидає. А от греки живуть інакше. То греки, в них усе не так, хороше по-городському. У них і меблі міські, і книжки, і картини. А їхні картини? Мати купила у Чернігові на Товкутці. По десять карбованців за штуку. Валерій, коли побачив їх, аж за живіт брався від сміху. Надто його розвеселила одна. Козак на баскому коні над річкою, а з річки вихопилася чи то просто дівчина, чи русалка. Тягне за гноздечку коня з козакому воду, а кінь упирається, фриска копитами, а козак розгубився. Володя щойно пригадав о тій кпини, зайнявся образою, більшою, ніж тоді, коли вперше почув її, але в думці майнуло, що ілліні ці картини будуть недовподоби. Треба купити в культмазі, вони там дешеві. Мати процідила молоко, виполоскала цідилку, накладала на завтра в чавун дрібну картоплю, і Володя таки не дочекався, коли вона звільниться, сказав «Мамо, я женюся». Вона здригнулася, а тоді заметушилася по кухонці маленька, сухенька і легенька, як сухарик. Врешті змила за слінця ганчіркою бурякове лушпинні і сіла. Закліпала білими повіками, не одважуючись запитати на кому. «На грековій лінії», – поспішив сказати.